Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayidina wa habibina wa Dia sudah pergi bagi saya, kepergian beliau menyebabkan kami semua menjadi anak-anak yatim yang tidak mempunyai bapak lagi. Ketika kami kehilangan seseorang yang sangat memperhatikan persaudaraan Islam, orang yang sepanjang hidupnya karena kecintaannya kepada Islam menjadi sasaran fitnah, tohmah dan segala kejiannya. Ya Allah, ya Tuhan kami. Wassalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, Ya Tuhan kami Berilah kami kekuatan untuk melanjutkan khetah yang telah dirintisnya. Ya Allah, Ya Tuhan kami Berilah kami kemampuan untuk meneruskan perjuangan yang ditinggalkannya Walaupun kami merasa amat jauh perbedaan antara kami dengan beliau Tapi Ya Allah, Ya Tuhan kami Biarkan kami semua bisa melanjutkan khetah dan perjuangannya